ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله لقد فاز المتقون نغزangu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ninakuhusieni vile vile na ihusia nafsi yangu katika sala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Khutba yetu ya leo tutakumbushana insha Allah عن الفئه المنسيه Kunako kundi la wanajamii ambalo limesahaulika tumelisahau tumejigafilisha nalo katika mujtamaa ndugu zangu katika iman inna min alqiyam aljaliila lihaadha din hakika miongoni mwa mambo matukufu ya dini yetu tukufu ya uislam hasuhu shديد ala ria ya Ni ule msistizo mkubwa uliokuja katika maelekezo ya dini yetu tukufu ya Uislamu kuhusiana na kundi hili linaloitwa aitam mayatima Wallahi haijaja katika dini yoyote wala katika manhaji yoyote wala katika kanuni yoyote Msistizo kuhusiana na kundi hili kama msistizo uliokuja katika sheria yetu tukufu ya Uislamu Uislamu umehimiza swala la ikramu al kuwakirimu mayatima waliyayaatuhum na kuwalea na kuwatazama kiyas kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Amejaalia malipo ya wale wanaobeba majukumu haya malipo ya yule mwenye kusimamia jambo hili malipo yake ni janna janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni thamani ya kila jambo lililokuwa kubwa na tukufu katika Uislamu hapana shaka hii ni kuonyesha kwamba Ibada hii ya kumlea yatima ni ibada adhim mpaka ikawa malipo yake ni pepo. Mtume sallallahu Alaihi wasallam katika hadithi sahihi asem, ana wakafilu kafilu al-yatim wa baina usbu'ayhi. Mtume anasema mimi na yule mwenye kumtizama yatima Mwenye kuangalia mambo yake, mwenye kumlea, mwenye kumshughulikia tutakuwa hivi peponi. Hapana shaka, pepo ya Mtume sallallahu alayhi sallama, ni ile ambayo al-Firdaws al, al Kuwa na Mtume peponi maana yake ni kuipata firdausi. Dugu zangu katika imani yatima katika Uislamu Tunamzingatia ni mashruu alhasanat wabab min abwab alkhayrat yatima anavotazamu katika uislamu ni mlango miongoni mwa milango ya kheri wako wapi wenye kutaka kuingia katika milango hii ma'ashara almuslimin ikiwa hivi ndivyo ilivyo Hapana shaka kwamba kumlea yatima la taktasiru ala tawfir alakli walshurbi walmalbas malezi yanayozungumzwa hayaiishi tu kumpa chakula ukampa mavazi la bali yatasu maanaha maana yake inapanuka inakuwa ni kubwa sana liashmala hadanatahu wa ta'alimihi wa i'dadahu nafsiyan wa imaniyan wa tarbawiyan li muwajahati almustaqbal malezi yanakuwa na maana pana hayaishi katika maana ya kula na kunywa tu basi la yanakwenda yanajumuisha alhadhana hadhana maana ni kumlea kwa kumuweka karibu ukamjali akahisi kuna mtu amesimama kusimamia mambo yangu lakini inaelekea au inakwenda mpaka katika masala ya kumpa ilmu. ukapambania kuhakikisha anapata ilmu, kwanza ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu ambayo itakuwa ni sababu ya mwongozo katika maisha yake ya dunia wa i'daduhu nafsiyan na kumuandaa kisaikolojia ndugu zangu katika imani swala la kuondokewa na mtu ambaye alikuwa ndiyo yahtamu bishuunik ndiyo mtu anatazama mambo yako kula yako kuvaa yako na mambo yako yote unaye mtu wa kumuendea ukamwambia sio jambo la mchezo inafika pahala mtu anaharibikiwa kisaikolojia kwa hiyo rihayatul yatim Tunapozungumzia swala la kumlea yatima ni pamoja na kumsaidia hata kimawazo akawa anapopahala kwamba kitatizika anaweza kukuona akakuuliza ukawa mshauri wake watarbiyatuhu imaniyan na kumlea kiimani watarbawiyan limwajahati almustaqbal na kumpa malezi ambayo yatamsaidia kuona future yake imekaje Maisha yake mbele yake yako vipi baada ya kuondokewa na mzazi wake au wazazi wake wote wawili Ndugu zangu katika imani na katika msaada mkubwa sana Wanauhitajia kundi hili ambalo ni kundi la mayatima katika jamii ya Uislamu kama hivi ni swala la kuhakikisha wanashikwa mkono na kuelekezwa ila suhbati saliha kwa marafiki waliokuwa wema. Nyote mnajua ndugu zangu katika imani. Tunaishi katika zama za mmomonyoko wa maadili. Kila mmoja anamhofia mwanae, awe ni wa kike au wa kiume. Haya yanajulikana, mallil aitamu. Huyu yatima ni nani atamshika mkono kuhakikisha anasalimika katika wimbi hili ambalo kila mzazi analia na mwanae. Ndugu zangu katika imani hii ndiyo hali Aya ndiyo maelekezo ya Uislamu kunako kundi hili ambalo tunaliita kundi ambalo limesahaulika Ndugu zangu kila siku au kwa wiki au mara nyingi tunawabeba ndugu zetu tunawaswalia tunawapeleka kuwazika Lakini tutambue ndugu zangu tunapomzika ndugu yetu pale Sio kwamba ukoo wake umekatika. Ukoo wake unaendelea. Lakini ni nani ambaye anakaa baada ya kuwa amemsindikiza ndugu yake na kumzika ametekeleza haki nani? Lakini maadha baada al Nini baada ya mazishi? Nani anafikiria watoto watasoma vipi? Watoto wataishi vipi? Mnadhani ndugu zangu katika imani majukumu haya ni ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala anamzingatia mtu ambaye amepumbaa na amepuuza swala la yatima, anamzingatia ni mtu asiamini kiama kama kipo. Sasa je, hatuamini kama kuna kiama? Na mbona tumejazana miskitini? anasema Allah tabarak wa taala ara'ay aladhi yukathibu bid-din fadhalikalladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin al -ayat. Allah asema je unamuona na unamtambua alladhi yukathibu bid yule anaye kadhibisha haamini kabisa uwepo wa siku ya malipo kuamini siku ya kiyama ndugu zangu sio maneno Matendo na uhalisia wa maisha yetu yaonyeshe tunaamini kwamba iko siku tutarejea kwa Allah subhana. Allah anasema yule anayekataa na haamini kiama kama kipo fadhalikalladhi yadu'u alyatim. Huyo ni yule ambaye amempuuza na kumsukuma yatima. Kumsukuma yatima ndugu zangu sio kumpushi akaanguka. Ni kuto kujali Kama katika jamii wako watu kama hao tunaishi nao. Ni kuto kujali kama wana mahitaji kama tulionayo ni kujipumbaza ni kujitoa akili fadhalikalladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin ndugu zangu katika imani nikirudi upande wa pili wa wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuonyesha marara tufaqdi alwalidi aw alwalidayn Allah amekuonyesha machungu ya kumkosa mzazi au wote wawili na lak la tahzan tunasema usihuzunike kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala iddaka laka khayran katira Allah amekuwekea khairi nyingi usisikitike wala kuhuzunika Jambo hilo kutokea halikutokea kwa bahati mbaya ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Allah tabaraka wa Ta'ala idakhara lak Allah amekuwekea khali nyingi. Na katika mambo ya kukuliwaza tarehe ya Kiislamu ndugu zangu katika iman inatuonyesha watu waliofanya vizuri katika maisha haya, watu ambao ni mastaa wa Kiislam tukiwazungumza kano aitama wengi wao walikuwa ni mayatima Takupa baadhi ya mifano mayatima hawa uyatima haukuwafanya wakati tamaa na maisha uyatima wa kuondokewa na wazazi wao haukuwafanya wakae maisha yao, yao ni huzuni na vilio la walisimama sawasawa wakajua hii ni kadari na ni mpango wa Allah umewapitia na maisha yanaendelea تشكو بعض الامثال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه نشا يتيما فلازم النبي صلى الله عليه وسلم واصبح راويه الاسلام ابو هريره صحابه هوي متكفوا امباه tukimtaja tunasema radiyallahu an sahaba huyu amekuwa akiwa lakini akalazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam leo hii hakuna aliyepokea maneno na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kumliko Abu Hurairah allahu anhu. Lakini tuna mfano mwingine Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Imamu Shafi'i wazaziwake wake wamekufa, mzazi wake wamekufa, hajafikisha miaka miwili Al-Imam Shafi'i. Fa fi ummi akalelewa na malezi ya upande mmoja tu. Akakuwa katika malezi ya mama yake. Akalazimiana na majalisi za wanawazuoni mpaka swara imama lilfiqi fil Islam. Akawa ni imam, ni kiongozi mkubwa katika umma wa Kiislam katika ilmu ya sheria ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwingine Al-Imam Al-Bukhari. Na kutajia watu ambao ni udhamaa ul-Islam watu wakubwa katika umma wa Kiislam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana yatiman Naye vile vile alikuwa ni yatima. Lakini alipogundua kwamba kuna maisha baada ya kufiwa akasimama sawasawa Akalazimiana na kuitaa ilmu wanasema walioandika tarehe ya imamu al Anahu qaraa ala alf shaykhin ametafta ilmu amekaa katika majlisi za kiilmu kwa mashehe moja anatoka hapa anakwenda pale anatoka pale anakwenda kule matokeo yake ametuandikia kitabu ameuwacha urithi katika umma kwa kuandika kitabu ambacho wamekubaliana umma wa Kiislam anahu asahhul kitabi baada kitabi Allah. kwamba hicho ndio kitabu kilichokuwa sahihi zaidi baada ya Qur'an. Ndugu zangu katika iman aliyekuwa ni bora kuliko watu wote hawa huwa sayyidul aitam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeye amefiwa na mzazi wake akiwa bado yuko katika tumbo la mama yake. Lakini mama yake amekufa bado katika umri ambao anahitajia malezi. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam yatanqal min murdiatin ila uhra Analelewa na huyu kisha yule kisha yule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha neema ya yatima na unaya aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan faagna hivyo ndugu yangu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mtihani wa kuondokewa na mzazi au wazazi maisha bado yanaendelea lakini una uswa una viigizo vizuri katika hawa watu liotajwa simama Hali ya kuiamini kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uamini kwamba haya yaliyotokea sio kwa bahati mbaya, ni mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini amini anna Allah jalla wa ala laka khairat. Kwa kumchukua mzazi wako, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea khali nyingi, lakini kama utakuwa ni mwenye kujitambua, astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du dugu zangu katika iman katika jumla ya mambo ambayo ni ya thamani na muhimu. Mambo anayo yanayokosa mtu anapondokewa na mzazi wake ni swala la dua nzuri kutoka kwa mzazi ndugu zangu katika imani, mafanikio tunayoyaona kwa watu katika maisha hapa duniani baada ya ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dua njema kutoka kwa mzazi ni dua iliyokuwa nzuri kutoka kwa mzazi sasa huyo aliondokewa na mzazi pamoja na yote anayokuwa amekosa hata dua njema ya kumuombea mafanikio ya kumuombea kheri, ameikosa lakini ndugu zangu nataka nikupeni angalizo moja kwa mnasaba wa mada haya. Ndugu Muislam ukitaka kuyajua maisha ya watoto wako vipenzi unaowapenda. Maisha yao yatakuwa vipi baada yako? Hawa watoto ambao hulali kwa sababu yao Unapambana kadiri ya uwezo wako kwa sababu yao uwatengenezee mustakbali na maisha yaliokuwa mazuri ukitaka kupata taswira sahihi ya hali zao na maisha yao baada ya kuondoka kwako watazame hawa tulionao sasa hivi mayatima waliondokewa Tazama hali zao mayatima hawa katika jamii ambayo ni mimi na wewe alafu piga taswira ya watoto wako baada yako katika jamii hiyo watakaoishi nayo fanya kuoanisha vile tulivyojigafilisha na hawa mayatima hakuna mwenye mpango nao hakuna anayejua habari yao hakuna anayejua wamekula vipi wanalala vipi wanasoma vipi kodi ya nyumba inapatikana wapi mama zao wanadhalilika kiasi gani katika nyumba za kupanga hakuna anayejua lakini jamii inayowajibika kuyajua hayo ni mimi na wewe jukumu hili tumepewa mimi na wewe ndugu zangu katika imani allah tabaraka wa taala anatukumbusha Allah natukumbusha katika maneno ambayo yanachoma yanaumiza katika nafsi liman kana fi qalbihi mithqal dharratin min iman kwa yule ambaye ndani ya moyo Waliخشa alladhina law min khalfihim hebu nawaogope wale ambao lau wataondoka hapa duniani wakaacha nyuma yao vizazi vilivyokuwa dhaifu watoto wako wadogo watoto wako vipenzi unawapenda piga taswira umeondoka umewacha nyuma yao umewacha nyuma yako hali yao itakuwaje, Wakati mwingine mtu kutokana na mapenzi unakaa na watoto wako unawatazama unavyowapenda unavyokuwa na matumaini na mipango mizuri ya mustakubali wao. Fikiria utakapoondoka umewaacha nyuma yao na hakuna ambaye unaamini kabisa kwamba atasimamia jambo lao. Ndio Allah akasema faliyattaqullah. Hebu na muogope Allah. Kumuogopa Allah ndugu zangu katika imani ni pamoja na kujua kwamba tuna wajibu. Tunawajibu juu ya kundi hili ambalo nimechagua kuliita kundi lilosahauika. Ndugu zangu katika imani inafika wakati tunafaatwa. Tunafaatwa na vijana ambao anakuja unamuona bado anahitaji kulelewa, lakini anambia Sheikh mimi nimekuwa ndio mlezi wa mama yangu na wadogo zangu. Lakini mimi ambaye nimebeba majukumu ya kumlea mama yangu na wadogo zangu sina chochote. ndugu zangu, watu wengine mitaji yao wanahitaji shilingi elfamsini. Wengine mitaji yao ni shilingi laki moja, tuwapate kujishughulisha, apate, apate rizki ya halali ampelekee mama yake, ampelekee mdogo wake. Wakati tunapopambana na maisha, kama tunavyosema tunapambana na hali ngumu ya maisha kila mmoja ni wimbo uko katika vinyuma vyetu maisha magumu unamfikiriaaje huyu ambaye hana mtu wa kumwambia jambo lake Dugu zangu hebu tutanabahi katika hili Inawezekana kabisa magumu tunayoyapitia na changamoto tunazozipitia ni kule kujirafilisha na wadhaifu hawa kwa sababu Mtume alaihi salatu wasalamu anasema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 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد اللَّهُمَّ ربنا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُب عَلَيْنَا إنك أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ